Все, що я розповідаю, було і залишається цілком таємною інформацією. Ви навіть не уявляєте, наскільки таємною. Але тепер вже все одно. Лікар помітно сп'янів, язик у нього трохи заплітався, та свої думки він все ще висловлював достатньо зв'язно. У лабораторії досліджували не тільки можливість потаємного впливу на психіку окремої людини, але й проводили успішні експерименти з управління психікою натовпу. Був там іще один відділ, який займався паранормальними явищами типу НЛО. Полтергейста тощо, але він був настільки засекречений, що решта співробітників навіть не знали кількості людей, котрі там працювали. Кажуть, що саме з цього відділу й розпочала свій розвиток наша лабораторія.